Spoiler warning. Vi förstör allt! Hej! warning. Thor! Go! Gee! Och det jättebra. Yes. Ja, det där var effektivt. Så. Mm -hmm. Thor. <laughs> Alltid. Ragnarok. Mm. Mm. Nummer tre. Jo, den är bäst tror jag. Ja. Och, Tredje gånger gilt, kanske för den här specifika serien. Ja, fjärde gången som Thor. Nå, no, jo. Ja. Så, jag mm. Vad tycker du om Marvels Thor som karaktär, Nikolaj? No, personligen så är det kanske din... Ja, alltså den delar kanske plats med Tony Stark, att sådana karaktärer som jag har lite svårt med. Ah, ja, Alla älskar ju Tony Stark. Då borde det om the ja, Avengers till ja. Tony Stark and Friends. Ja, men inte, inte mitt tycke. Det, det är någonting som jag har svårt med. Du tycker inte att Tony Stark är den bästa karaktären som någonsin har funnits? Nej. No. Aha, okej. Okay. Och no. konstigt inte jag heller. Vi borde bli kompisar på Facebook. Det kan höra. Okej. Okay. Jag skickar en friend request. By the way, vill ni skicka en friend mm. request till oss så kan ni ju göra det i vårt huvudprogram. Det vill säga till trigga varning att gmail.com ett ord. Och mm. eh, samma namn på Facebook. Mm, vet, det är vad ni ska göra. Ja, och vill ni hitta oss på Twitter så heter vi triggervarning 1. Ja, yep. nummer 1. Yes. För vi är jag. bäst. Ja, för vi är bättre än alla andra. Trigga varning som finns där. Om det finns ja. några andra. Vi vet inte. Uh, så, äh, jo, skicka dit. Mm. Men jo, vi var, jag såg den här filmen tillsammans. det var, vi. var desto mindre. Vi. Mm. Vilken magisk kväll. Det var det. Mm. Det var bäst när jag sa på Soffan. Uh, ja. Jag, jag försöker väldigt hårt nu att inte ta det till det där som vi brukar ta det till. Så jag ska, jag ska bara låta det föra iväg. <laughs> <laughs> How am I kidding? Nikolaj somnar alltid efter hård sex. Så, det är vi Det var så. Det Det gjorde vi. Och tänk, vi var så nära att gå och se uh, Murder on the Orient Express. Det, det, det stämmer. Det ska vara det mera Johnny Depp. Ja. Och nu blir det äh, ingen Johnny Depp. Nej, ingen alls. Och mm. ä, jag undrar för övrigt han, så jag förstod så hade han väl säkert bara någon liten sån där nästan cameo roll i den där filmen. Men för säga inte han stod typ främst på filmafishen eller någonting. Ja, alltså att folk ska lika. tro att du vet, det här är nog en Johnny Depp-film. Ja, ja. Det var också Captain Jack Sparrow ja. teamat med Akul på Jo, jo. Ja, men vem, vem gillar inte Johnny Depp? Johnny Depp! Han är bäst i allt. Uh, mm. so. Men vi ska kunna gå och säga någonting eventuellt roligt och kanske utmanande. Men istället så, mm. så, är liksom för våra satanslyssnares välmående så vi ni små slink och vill ha. Så här kommer mm. den Marvel-nonsense. Och um, yes. no, men, om man... Om man plöjer djupt direkt nu då, så, mm -hmm. ja, att, oj, oj, vad Thor är rolig nu för tiden. Mm -hmm. Gutbuster från början till slut, eller hur? Ja, ja åtminstone verkar publiken i biosalongen tycka det. Ja, att vi har ju nog någon sån här otrolig fallen här, för att alltid väljer de förrestehällningarna där, där sitter de mest... Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla dem, begeistrade. Entusiastiska, entusiastiska tittarna. Ja, no, jag ska hålla med begeistrade, men okej, okay, entusiastiska. Ja. Ja, men de hade ju som inte som så mycket sociala spärrar. <laughs> äh, Nej, just det där. Jag ville inte vara den där personen som sitter och <laughs> en allvarlig film. Äh, för mm. det var ju inte alls. Och att, och att jo, att det fanns nog humor i den här filmen som inte var mm -hmm. vad ska vi kalla det, DC-humor där man liksom säger att någon, någon riktigt otroligt gammal människa har försökt bända in ett kämt för kidsen lite här och där mm -hmm. det som så dåligt gjort där som filmen liksom med gnisslande bromsar stannar upp och liksom sådär Roligt nu! Uh, men <laughs> så att det flöt nog in och i många fall passar då, herregud ibland var det liksom den här mm. humorn som ett sätt att föra liksom karaktärsutvecklingen eller liksom narrativet framåt man kan nästan säga att det mm. passar in och ja, mm. ja men jag satt nästan min konjakslurk i halsen jag men mm. så ja, jag säger att det var dålig humor i den här filmen, jag så att du kanske inte och garvat så mycket för att ja, jag är ju en Nä. så sur gammal gubbe. Men, men det fanns ju andra gamla gubbar, jag överdriver inte alls gamla ja. gubbar, som satt och skrattade. Det fanns en ja. otroligt, jag undrar om man var något överförfriskan, men att det fanns en äldre herre, man som satt i två bänkrar där bakom oss. Och han hade nog väldigt roligt genomgående filmen. Ja, alltså, han fick alltså, verkligen faktiskt. sin valuta för den här filmen. Mm. Mm. Det, att, det stämmer och det just det, jag vill inte alls vara bitter, jag vill ju som att jag menar, för ena sidan så tänker man som att men, oj vad trevligt att han har fått skoj ikväll som, vad, vad trevligt att höra när människor <laughs> är glada eller hur Nikolaj mm. ja, det, det är väl det att ett gott skratt förlänga livet ja, nu no, handlar det nog lämna för allt <laughs> efter den här filmen men Å andra sidan så blir det som liksom kanske lite långdraget när typ för föräntegången då. Någon som är i förbifatten mm. säger någonting otroligt dråpligt i en livsfarlig situation. Och så hör man bara höja, höja, höja, höja. Det känner <laughs> nog bara som rycka i den här. Du får inte men en skid, det var skönt att släppa handen. Att liksom snälla. Liksom, kan du mm. försöka nu att liksom. Kontrollera dig själv. Jag är upphetsad för att dö ut ibland. Människor har kläder på dig. Och att, liksom, men snälla. Att kontrollera dina inbjuder. Mm. lite grann. Mm. Sen fanns det en. En yngre dam. Eller yngre. Hon var säkert i vår ålder. Men alla yngre mm. än, än oss. För vi är eviga. <laughs> så, <laughs> så, så, när man tyckte att hon hade. Som det där liksom felet att hon var lite socialt handikappad på det viset att hon satt ju då liksom knorrap något skratt i lite mindre volym än den här, här mannen men mm. hon måste ju ställa kommentarer att sin till sin partner eller sin hamsterla våna Sabra vid där att Mhm. Mm vad det var som var så roligt. Som att, mm. och, och, och, och, och. och som. nu vad i Miren sa nog man som att ja att hon sa, du vet man, man som vill vara som vän sig om och fråga, ja men liksom, who are you the narrator, liksom behöver berätta vad som just hände, vi sitter alla här och ser vad som hände, satan mm. som, exakt jo, ja. det här hade ju nu ingenting kanske direkt att med göra filmen. med filmen, innan ni Nej. liksom kastar er över tangentborden och säger vad är det här för, liksom Mm. social men, kommentar, men, men det, ja. det har att med upplevelsen när vi får oss att ja, filmen. Vi kommer nog just att gå loss med yxor på filmen. Jag skulle göra en liten parentes här och säga att kanske det finns en nisch för en för filmrecension som recenserar publiken. Ja. Naja. <laughs> vem vet? <laughs> ja. Ja, men jag skulle våga på Ingen skulle vi, vi våga gå på bio längre då? Jag tror det var den där 5-5-för-adressen. Vad skulle vi våga gå på bio? Den där åbonde där. Ja, jag Han bara jag. förstör för alla. Jag, jag minns jag lyckas förstöra en hel biosalongs upplevelse av den här största, eller den här första uh, reimagining av Star Trek. Där det var liksom whatever the fuck is name Och Zachary Quinto som high fire de döda aliens mm -hmm. uh, för att liksom det var en sån där film som var som det ska vara häftig right? ja. det ska som så och den där Kapten Kirk han var nu han var nu bra han uh, men alla andra ser när alla andra satsmusen Som så, oh, oh och det är ett liksom riktigt ransaliv och det liksom tyckte häftigt så satt ju jag och uh, min kompanjon där och skrattade högt därför att vi, vi, liksom, vi bestämde att det här är ju en komedi tydligen så att, liksom, why not enjoy it mm. så vi satt och skrattade yeah. hjärtligt de har märkt att folk bara surare och surare för de kunde inte, kan man ju sitta och tycka någonting är häftigt om det sitter var fittar och skrattar högt och där. <laughs> ja så precis att, så att <laughs> what mm. an asshole <laughs> No. Mm. Inte var det något personligt Precis. på dem där. Det var bara så jag reagerar och jag hade bett Du får mm. ju reagera hur jag vill. Och så tänkt säkert, herre mannen och lilla kommentarer till på bio. Fuck me. right mm. Actually yeah. don't. Um, mm. men, mm. men, det men det, gäller också att jag lyssnare. Just don't. No, no, låt oss inte vara allt för hastiga här. <laughs> Mm. Om ni nu riktigt vill så triggar varningat gmail.com. Uh, ja för en rakt men, men jag kan ju uh, jag kan vara flexibel. No, anyway uh, mm. min, min libido sida filmen då. Mm. ja så. Uh, Det bör du kanske säga så att jag sa den för andra gången nu. Ja nu tycker du nu att Aus du. Avslibbet så konst. Exakt, no, men, jo, no, men jag, jag sa ju att det är i, i allvarets ögonblick att Nikolai, vi kan ju gå se Murder on the Air, inte Expresso. Och ja. Då slät Nikolai sina kläder och sträddaska i sitt hår och säger nej för lyssnarna, vi måste ha något som lyssnarna vill ha. Jag som att no. mm. men, men den här kommer ju vara ganska bajsa. Nikolai, ja jag vet och bet sig lite i handläden. Men, no, men här är vi för, är er, ja, för er ja. kärlek. Mm. Ja. Sår kan lekas. Nya kläder kan köpas. Aska kan köljas bort. Ja. Men hur är det med de här outplånliga såren i mitt hjärta? Uh, ja. <laughs> ja. det man reagerar först när man ser den här filmen mm. nu då, är att ja. Thor är ju, är ju väldigt blasé och väldigt så här Rolig, I guess. Att mm. det, det är nästan som de ska styra attribut från andra hjältar i Marvel universumet mm, har mm. Vi någon, ha, Finns det någon så här serie seriehjälte som på sena tid som är liksom känd för att gör som så här: uh, running commentary: um, över mm. allting som händer, och liksom så här i: i, i farlighetens ögonblick så gör man som så här one-liner så du vet annars är ganska ganska placert i allting som händer runt den mm. Nej, no. mm. möjligen kunde man väl säga att Deadpool rättare Ja, är det så? För jag tänkte mm. tänka när det liksom, den här öppningen sen hänger där och snurrar mm. kedjorna, ja. ja, sen ni förstår, en jättestor jätte som var jättestor för han var jätte och han var mm. jättegrym och shit Thor är där ja. i en bur och hänger i en kedja och den mm. hotar och sådär, men Thor liksom snurrar som runt i kedjan och totalt ignorerar mm. det han säger, för ni vet, han är som så over that och häftig. Och, mm. know, shit. Ja. Tänkte, ja, det här är ju nog jätteroligt, det tycker mm. i alla fall biografen att det fanns ju, ja. vi, vi var alla de enda som inte har satt och garva högt, så att I guess vi måste få kontrollera vårt rolighetsben eller någonting. Mm men du har helt rätt att den där, den där scenen alltså, jag vet inte vad de försökte för, beskriva med den att skulle de visa att Thor som då hade fadig runt i I don't know universum och, och leta efter de, dessa famösa stenar det här så kallade infinity stones mm. som ju nu har varit en sån här nu, MacGuffin kan man nästan säga genom en hel rad filmer, att har han då blivit så blasé till följd av det här för att han inte har hittat de här under sina två år som han har rest runt. No, det kan ju mycket väl vara. Det skulle ju kanske vara roligt om man ska ha gjort någon slags kommentar på uh, hans jag på över huvudtaget. Men, men det men... i sin uh, monolog. Nå no, men vad då att inte tycker jag nu det gav liksom så mycket substans i vad som har hänt. Om ja. in, in, in när någonting bestämmer. som skulle förklara den här total 180 av hans mm. av hans personlighet. För mm. att jag menar det som jag tycker gav karaktär åt honom tidigare var ju att han var ju kanske lite som så här arrogant och, och ganska så här mm. att, att han var ju liksom en Liksom den här arketypen av en nordisk krigare, och quest, hela tiden. Ja. Och Det blev ju förstås drapligt när han sattes i mänskliga situationer då, och liksom måste mm -hmm. interagera och with mortals och shit. Men Precis. nu när han är där då, och liksom gör sin sämsta deadpool imitation så är det lite svårt ja. att på något vis säga att jo, jo, men det här är helt drivet av karaktärsutveckling. No, it isn't. Liksom, ni har bara kommit in på något sätt att sätta in någon Comic Relief så Comic Relief måste väl komma i någon main karaktär då? Skulle inte vara roligt mm. om, I don't know, Thor hänger i en chat och liksom, gör som så här fucking mm. trollface kommentarer att någonting som en annan yeah. säger. <hörhör> Hej, vem skulle kunna para mm. ihop nu så det blir riktigt kul. Skulle vi kunna ta tillbaka lowcode? Jo, men dog inte. Mm. Nej, men den kom han inte gjorde. Ah, okay. mm. ja Okej. Men. <hörhör> Uh, mm. att ja ja där har vi då en annan chefest att som ja gillar Tom Hiddleston att äm, mm. mycket mycket jo. Jag, mm. har jag rätt jag var lite triggad att han bara är två år äldre än oss ja, ja. Jo, jo. fullständigt allrätt. Mm. rett han ser äldre ut han ser äldre ut men han är ju men, han, han är äldre han, han åldras värdigt. Ja, kanske han också mm. har en magisk tavla någonstans som åldras åt honom. Nikolaj. <laughs> Asch, de... Inte ska du säga det där med jag oh, Ja, förlåt. men jag bara undrar att, tror du att de, de tar idé av Tom Hiddleston överallt när han ska få att köpa här. <laughs> Säkerligen. Då måste han gå i liksom sin logia <laughs> som i am the trickster god, give me beer <laughs> nå, ja. nå, Jag kan inte säga någonting om honom Varken skådespel eller karaktär För jag tycker mm. hans Som Prestation och hans äh, Närvaro hela filmen Var mm. liksom ungefär vad jag ska förvänta mig Av båda ja. Så att jag hade mm. som ingenting att ifrågasätta där um, ja. Men jag förstår Eller jag vet inte att fungerar de gjorde det här lite till en sån här buddy movie att på sätt och vis att Thor och Loki ska balansera ut varandra då och ha kommit till någon sorts försoning då, eller någonting ja yeah. sure, why not uh, Justifiera allt. de gick igenom, nej eller mm. man ska kunna komma dit mycket lättare men det är ju mm. kanske lite så här med många Marvel-filmer att de måste som alltid gå Två gånger efter vatten. Att man kanske inte bara gör det på det enklaste sättet. Yeah. Det, det blir som så otroligt långa omskrivningar. och så där, att För i något är tycker man. Ja men fuck. Det skulle inte vara ganska häftigt om. I don't know. Vi namedroppar liksom Steven Strange. Och sen så. Mm. Ska han ta oss i en portal så att vi kan träffa Anthony Hopkins, alltså Oden, och, uh, mm -hmm. och sen skulle det vara roligt om Oden förklarar att nu är, är hans dotter Kate Blanchett, whatever her name, var i filmen på väg, Hela, förlåt, mm. yeah. som var The Goddess of Death, för det lät häftigt, mm. men det hade som ingenting yeah. att göra med någonting. Och här är liksom, mm -hmm. okej, okay. right, uh, Kate Blanchett jmjmjm. Alltså jo hon är världens sexigaste att ställa mamma. Sure. Um, fun funkar hon som som bad guy? Mm. Nej, no, inte alls för hon var inte en guy. <laughs> Mittö. Me <too>. <laughs> men ne, ne, men alltså. så här. Att hela mm -hmm. poängen med den här hela karaktären nu då, right? Så att yeah. hon var hon var liksom evil. Och att hon mm, det var... och, ja varför var hon evil därför no, att orden så var en fitta innan han bestämde sig för att vara goda orden goden mm. <laughs> uh, och um, hon var och hon var Hennes hon var hans dotter och sen och mm -hmm. så där valhänt att ja, men hon, I guess, suger i sig så mycket i sina latexbyxor, power, ur allting, att hon blir så crazy mm -hmm. att vi kastar upp henne. Så vad gör vi ja. då? vi ställer in och någonstans där nyckeln på. Men det mm -hmm. kunde inte tala om det här, ni kunde inte fundera, att man kanske vi inte ska ja, döda alla eller någonting. Nej, mm. nej, nä, nä, best vi låter Fine. Och näsa att hon då blev ännu mer crazy i givande med sina universum knivar som hon kastar på alla. Mm. Um, ja. Och det, och det är också det enda hon gör. Nästa, det är det enda som hon gör. De är jätteeffektiva i de här knygarna. Men sen kan hon ju hoppa runt och göra lite ja, Det Är sant? Jo. Hon kan slåss. Hon, mm. hon kan slåss jättebra. Att jag vet att hon studerar capoeira för den här rollen, till exempel. Ah. Och det okay. visar nog sig. Galadriel, <laughs> du kan nog slåss. No, men. Mm. Anyway, men det, det är liksom sådär att hennes, hennes motivation... Motivation är ursäkta, att mm. men, jag antar att jag vill ha upprättelse eller bekräftelse av orden nej you can't be yeah. that. för att när han dog mm. så då kom hela okej okay. yeah. äh, jag vill att att Asgård ska minnas mig och så, mm. sådär. Men alla som minns dig så har du redan liv av liksom för länge sedan mm. så ingen minns dig, man målar mm. över allting och så shit Uh, okej, okay. mm. no, men då vill jag att vi ska alla i Asgard så som uh, make Asgard great again. Let's build a wall. Mm. Nu, nu ska få döda alla. Och så är det Asgard, mm. no, men vi vill inte. Mm. Uh, och så här, no, men måste vi ta live av det då. Ja, mm. det ska lära ju lite. No, men vad är din motivation ja. nu då? Uh, vara evil mm. för att ta Ja, men det, det skulle, som, man, man, i är det skulle man som Ja men vi to pick one Att liksom vad, vad är det hon vill För mm. det, det som så luddig motivation Plus att det är som Igen det här med att Marvel alltid måste gå två gånger Efter vatten För att hon var ju som mm. The goddess of death Det var väldigt viktigt att hon mm. var där då För hon måste ja. ju fråga liksom Tora, men, vad är du gud av då mm. Så vi skulle få någon häftig liksom för övrigt, tror du liksom att de hade fått slut på licenser för Thunderstruck? För man så, varför spelar de liksom The Refugee-song? Ja. Alltså. Alla blev ju flyktingar sen. Jo, jo i, i, alltså. i en scen. Men det, det spelar liksom hela tiden när liksom Thor gjorde sin liksom Raiden-imitation. Att han, han liksom så får du nog spela liksom en Refugee-sång. Uh, jag förstår att någon sa att hörrni, hörrni, det här låter jättehäftigt om mm. man liksom om man bara spelar den här bryggan om och om igen. Men eftersom jag är född liksom, innan 1999 så har jag lite referensramar till popkultur. Man kan ju säga, jo men det tar med sig en massa andra associationer. Den här sången. Mm. Så man är ju som att, why? Men anyway, back till att bära vatten. Och den här, yeah. Kate Blanchard's right Så att mm -hmm. du, du är som The Goddess of Death, right? Och det här är viktigt. Ja. För oj vitt, vad det låter mm. häftigt, right? Mm. Ja, mm. det gör jag. Ja. Cool. Men hur är du The Goddess of Death? För att du väcker upp den här gamla armén. Men liksom Loka Men... väckte upp folk. Alla väcker upp folk. Och frågan ja. kan, kan vi väcka upp fler? Kan vi väcka upp orden? Ja. Kan vi väcka upp ja. de här som dog innan? Mm. Plus att liksom, om hela pointen är att du var the goddess of death, var det för häftigt mm. att först och så har du i den här, sen hon kommer där, för jag vill att alla ska böja sig är inte en fitta böjd sig. Mm. Så, ja. så har hon i ihjäl det här, liksom, det här kungliga ja. gardet. Right? Och, och, på, och på det sättet är hon ju goddess of death att hon bara dödar. Ja, okej. Okay. Men det är ju alla Sida. Marvel Villains, The Goddess of Death typ. För det är ju alltid ja. någon liksom så här Supertramp i latex som mm. är liksom Haja! Och liksom med parkour <laughs> och med liksom lightning effects och så och mm. de shit. Ja. För reason missing. Uh, för, jag kallar det för orsaken att någon ska komma och dem på cheften för vi är liksom mm. könsneutrala här. Uh, eller kanske könsjämlika, ska jag väl borde säga. Uh, mm. Så Uh, men det är ju så, så Man tänker som där den scenen Vad gör hon nästa scen? Jo hon tar med sig då uh, Carl Urban För han var ja. den enda som var som sådär no, I guess jag vill inte Och som mm -hmm. alltså, Well played Ja men uh, <laughs> liksom, <laughs> exactly. no, liksom, Det är först när jag inser Men så hey Lord of the Rings people stick together uh, Så <laughs> <so, laughs> Det gör det det gör hon. Uh, och um, så går hon då till någon jävla sal och sen så mm. får hon genom golvet och sen väcker hon upp en massa typ zombier från olda som hon förmodligen dödar själv. Men hon väcker ju inte upp dem själv. Hon använder ju den där, så att säga, en flamma från I den där eh, jo. ja men i blir Så... de ju in, ja, no, i, blir uppväxta på det viset. De är ju sådana här mm. nekro-zombie-grejer. Mm. Ja. Och sen, ja om, som alla har i dagens läge. Mm. Ja. Zombies. De är hemska. En mm. äh, Än I guess, andra grejer. Ja, men mm. men alltså, om hon är The Goddess of Death då? Om ni går med ja. det. Om ni nöjer ni måste kalla mm. det. De är, varför väcker det inte hon då bara upp liksom, say, det här kungliga gardet? Mm får man det där att okej, okay, no, ni vill inte ni vill inte tjäna mig no men fine, då får ni göra det i döden bam, jag gjorde redan en mm. bättre plåt än liksom mm. de hade gjort här för det är ju sådär, varför har ni mm. de här fem onödiga scenerna det är som bara är lika lätt att okej, okay, men den här scenen som leder till den här scenen, plus att det sen sense att den här scenen leder till den här scenen men det är en massa mm. sådana där fucking onödiga scener som bara tar tid som man ska kunna spänna på annat som är mycket mer intressant Fuck you, yeah. Marvel. Hela tiden. <laughs> Och sen, för jag skulle förstå att, no, men, om de där som typ hullo då, om de var som jättemäktiga, mm. vi säga att no, men, en sån zombie är typ fem Asgardians eller någonting. Yeah. För att de är zombier, mm. right? Men jag menar, mm. alla kickar ju deras ass. Jag menar, liksom, mm. typ att liksom en en nyfödd med smökning. Vi ska säkert att ta in här fyra stycken av dem. För de, de bara som gick, gick, gick, gick, gick ju sönder och stod läkaren på mm. den här armän varia, ju nog ganska otroligt. Och, äh, nej, ja. Så det är ju som. Uh, att någon sa att det skulle inte vara häftigt om det var så om i den här filmen och så ja, men vi har ju nu änligen en, en film om som. Valhalla. Mm. Med vi vill ha zombier. Mm. Ja, no, vi ska se vi får någonstans. Ja, och egentligen det gjorde ju en stor grej av att uh, varje en Fenris ja. Ja, där nere mm. och, och skulle vara den, hennes mest lojala tjänare. Uh, mm. Men det var ju en, det var ju också så att säga, en, en figur som hade i princip ingen användning där. Mm. Den, den stod så hotfull ut på kanske två ställen. Och sen skulle den slås mot uh, Hulk. Ja. Och det var det. Ja, liksom. och det tillförde så mycket till filmen att Hulk var där. Alltså Mark Ruffalo mm. såg bara ut som what am I doing here? Hela filmen har han faktiskt <laughs> var sig själv där. Alltså, han, han, han såg riktigt ut som någon som typ live första gången. Som är liksom sådär att de vet inte riktigt, okej okay, ska jag spela ut det eller han har nästan yeah. ett litet halv blend där det var som att okej, okay, I don't believe any of this shit, men I'm just gonna go for it. Och som att åh nej, men stackars Rafał, men Och det gick ju inte in ja, men det gick ju inte ens in på det att han i princip då skulle vara i som The Hulk i två Nä. år. I princip att ända sen sluter på Age of Ultron så, så ska han inte ha blivit till uh, Banner eller Mark Ruffalo alls. Mm. Utan det här i den här filmen är det då första gången han kommer tillbaka. jag mm. no, guess. Att, mm, att, att, så att säga, de gör ju egentligen inte någon desto större point det där fast de Men säger de... att hej att, liksom, att jag har inte kontroll över den här mera. Men det är just det där, det fanns okej. Okay. Ja! Alltså nu, nu måste jag liksom riktigt behärska mig så liksom jag inte förlorar mm. fattningen mer än vanligt, right? Så att The mm. Hulk, right? Ja. Yeah. Mm. Men finns mm. det någon mer ikonisk Marvel-karaktär? Utan möjligen Spindelman. Uh, alltså, yeah. man mm. tycker som att Stanley själv i något skäde som för övrigt gjort sin vanliga cameo uh, yeah. så, så skulle jag något börja säga men är guys att det fungerar ju inte riktigt så här Um, ja. För att nu är jag inte någon stor puritan. Av som liksom gamla serietidningar och hjältar och crap. Men, mm. men som guys. Att hela grejen med The Hulk. Är ju att han är arg. Det är liksom. När han mm. är arg. Så blir han till The Hulk. Mm. Det är ju någon sån ja. där on off grej. Utan det är ju liksom. Nej. Det är på något vis något testament till liksom Bruce Banners temperament och liksom den här oförmågan att hålla tillbaka den här aggressionen som manifesteras mm. i The Hulk. det här liksom mm. det, det är liksom en metafor på många sätt. Så att mm -hmm. det är som att ja, men Vito, liksom, när det börjar vara som så här långa sena där liksom ehm då efter den här så här där och shit så för övrigt bara mm. slutar väldigt konstigt han tar Hulk i sin dragom, för det bestämte sig inte krossa hur sen så allas. But yes, take him back to your apartment, make him your wife. So, <laughs> <laughs> so ha ja Yeah, my wife now says Hulk. Hulk smash <laughs> anus. At, man så, ja ja, men it's funny because they're gay for each other. Men, men allså men var det som redan då när där i liksom Hulkslagen här då jag aldrig tror skulle passera med mena läppar. <laughs> så och liksom mm. har gått och ja man ser då liksom hans lyx som är där då och har mm. som liksom kohärenta meningar och han är ju som glad och skrattar och liksom har känsla ja. och stuff. man är så att no Liksom, that's not the Hulk. Liksom, hela grejen mm. att han ska vara arg. Om han är lugn och calm, så är han inte Hulk. Då kommer han att bli till Precis. Bruce Banner. Så ja. det här makar ingen sens alls. Mm. Ja, alltså, du har helt rätt. att Det, det, det gör ju inte. Jag, jag tycker att, eller, no, i och för sig, om vi tittar på den här Anglis filmen. Mm. Alltså... Så, Hulk, många dem, så många menar, mm. den bästa. Uh, i bara ja, Hulk, Ilmen utan Marvel-filmen. Jag, Marvel jag tycker ja. att den var riktigt riktigt bra då den kom ut. No, den är väl helt okej. Okay. Det är bara det att mm. ingen liksom, ger en, en valros vänstatestickel för The Hulk. Mm. Ja, men, så <laughs> ser jag, alltså, det var så seriöst. Liksom, not a single mm. fuck is given about The ja. Hulk. Ja. och liksom, men... oh, oh, där slår han någon på käften men sen, mm. ja men go away, nu skulle få säga någon intressant karaktär mm. ja. men, men vad jag tänkte säga om den filmen så var att där så det du som så att visst kunde han vara liksom förhållandevis lugn i formen av Hulk men han, var, han betedde sig i princip som ett djur ja exakt att, att, och, och jag tycker att det, det är ju mer passande för att han, är, han, är, han är ren instinkt i det skede. ja. men att det är just det där när han står där och liksom, du är, stor och dum och liksom mm. uh, ja, men är i princip en helt separat entitet från Bruce Banner. Precis. Så där måste man, nu har ni, ni väldiga frihet med det här mm. ursprungsmaterialet. Och att det är just det nu. där liksom, om, jag, om jag bara var aning med nerd rage än jag är, om jag liksom igen, mm. om jag om jag gav liksom en sorgshåriga punghår för liksom det Hawk. Så då skulle jag kanske vara lite upprörd och men så kan man inte göra. Men, nej. Mm. Alltså, I, I don't. Men jag har liksom ändå, ändå liksom så många IQ-celler kvar. Jag kanske, ändå. men <laughs> så här borde det utgå till. Men, mm. men det är liksom samma sak som att vad du spajade så liksom att Plötsligt så sitter Spider-Man och rider en spindel in i strid. Mm. Yeah. Annars och han sitter han där och liksom kastar typ fuffbomber på folk. Jag har man nej men vänt nu. Inte, inte, det här är ju inte Spider-Man. Vad gör ni oh. nu? Jo men det är ju en spindel och en man. spindel <laughs> Vad är det du vill? Och, ja, men, det, var ju så, det var ju som jag tror det var det förra år eller någonting. Så var ju Frank Miller så hade du mm -hmm. presenterat sin take på Batman. Ja, ah, ja, this is a good one. Jo, att ja, jag menar, alltså det är, ju, det är ju inte som någon nyhet att Frank Miller är en väldigt förvirrad och liksom <laughs> tokig gammal gubbe. Mm. Och att det skulle vara väldigt roligt att säga vad liksom, hela den här MeToo-grejen har att säga om honom. Men, okej, okay, ifall ni inte har hört, här är liksom Frank Millers, take på Batman, en ny uh, reimagining. Så det är liksom en man, right? Mm -hmm. mm. och så har mm. han ett slagträ. Ooh. He's the Batman. Ooh. Och man uh, känner, är... ja, yeah. men alltså, igen, man, man känner som hur den här. Jag tror det är liksom. ens säker privata liksom uppgivna Hulk-moment. När man känner som att man skulle vilja säga någonting, men att man, man blir som så... Alltså det är så dumt att all vettare yeah. zonfasen och munnen öppnas, bara som faller den slappt öppen. Ögonen rullar tillbaka och man utstötter det. Ah! För... Ja, <laughs> I men... What? Röv? Liksom... <laughs> Oh. ja mm -hmm. men det är som här, George Lucas School of stupid, som fuck me mm -hmm. what really, ah, ja mm -hmm. no, men jag vill inte harpa med det här för länge så att, liksom, no. om man om kommenterar lite att, att som så av den här filmen, men, right, mm -hmm. så att uh, Thor är nånsin så jämn och pisk och Luke är mm -hmm. för av for reasons och yeah. Ja. och sen så där är orden for reals you guys cameo av mm. Doctor Strange yes. och sen kommer Kate Blanchett och sen så mm. kastar hon ut liksom och över i hyperrymden och sen mm. för att det är ju för det som vi kids gillar idag så är ju så här, uh, kosmopolitanska uh, utsvävningar om andra kulturer och platser och shit vilket mm. ändå alltid blir någon sån där liksom Modernisera utsväv version av Tatooine. Där liksom det finns någon typ Barla, liksom en massa crazy, så här: uh, Space Pirate, som har en enda stor fest hela tiden. Och sen så tar du mm. typ Jeff Goldblum, yay, uh, som. Mm -hmm. Vad det, The Collector? Uh, Nej, nah, faktiskt. Uh, Grandmaster. Ah, Okej. Okay. Alltså. Mm. Ja, ja men att det ska tydligen finnas någon en koppling mellan honom och Police liksom collector. collector from Guardians of the Galaxy. Ja. Ja, no, men anyway, The, the Grand Mastern. Uh, Okej, okay, Så, so. mm. so, ja, så so där sitter de då på planeten Sakar mm -hmm. För att... creativity. Och, yes. um, ja, där är de då allting är crazy, I guess. Vilket häftigt ställe att vara på, på solsemästet. Ja. Ja. Ja. och sen ja. faffar de runt där då där alla huvudkaraktärerna lyckligt nog träffar varandra och där det finns mm. ett käpp och där de träffar den sista valkyr och så ah! att ja så där. Mm. No, men, vilken otroligt tillfällig akufisk tur att allting gick så här tänk vad det skulle ha gått mm. fel om bara en av de här sakerna inte skulle ha hänt exakt i den här ordningen eller exakt på det sättet som det hände åh oh, nej det skulle nog ha varit slutet för allt uv <laughs> ja, så är det väl. Så ja. är det väl. Ja, så lite så lite det hänger på egentligen. Mm. Och uh, sen var det roligt att för att uh, liksom Anthony Hopkins och Tessa Thompson så ja. man, när man såg dem för mindre någon dag sen. Liksom den här uh, finalen av. Uh, Westworld, som vi mm -hmm. för övrigt kommer att diskutera nästa vecka. Men just det var samma sak om Cate Blanchett och Carl uh, mm. Urban. hade känns det att franchises var of Jag vet inte om man kan tala Westworld <laughs> and franchise end, men. Åh, oh, oh, okay. säg det. Oj jag önskar att vi skulle kunna om Westworld idag. för jag ta ett ögonblick. Mm, Westworld. Mm. Okej, okay, tillbaka till Thor. Uh, no. ja. yeah. Ragnarok. Ragnarok. <laughs> yeah. uh, ja. Ja. Ja, man kan ju nämna de två, vad ska vi säga, hjälpredorna, kan man kalla dem för det, som Thor möter. Alltså i formen av uh, Korg och Meek, mm. som dess <laughs> två gladiatorer som man aldrig ser att slåss. They are absolutely hill. Ja, jag de vill det häftiga sättet att sätta sig, hilarious. Ja, ja, ja, ja, jag jag ja har förstått det. Mm -hmm. Ja. Ja. Slet naturligt. Är det. Så är det. Mm. Ja. ja. Uh, yeah. Ja men alltså, uh, för, det för det övrigt så, ha så för här. övrigt så vem som spelar Korg. No, det var väl regissören tyckte jag mig ha sett. Mm. Ma magiska White E.T. Det är ju <laughs> Taika. Ah, jo, ja. sant. Taika. <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> ja, han är nog han. Ja, att vad tänkte jag säga nu? Det fanns ju ganska många så här cameos i den här filmen Mm, ja jo. Jojo, alltså det definitivt, det är för att jag missar kanske den största hopen av dem uh, nej. No, alltså ja. <laughs> alltså alla känner ju en Matt Damon uh, och att, att liksom, det, det tog faktiskt några ögonblick innan jag ja. oh, oh right, det är ju Matt Damon att uh, för det fanns en där i Asgard. Där, mm. då Ganska tillbaka. i början av filmen. Eller helt ja. i början av filmen. Mm. Ja, men e efter att Thor hade Deadpoolat sig i början av filmen. Då. Mm. Och Precis. satt orden för att Guys, du ska kunna be a funny movies. Funny, mm. funny stuff. Så, mm -hmm. um, så då kom de dit och så had, var det en liten teatertrupp som framförde ett, ett ett skådespel då, för, mm. för kungen, parentes uh, Loke. Mm. Och uh, som tog upp en väldigt förvriden historia, då, jag guess, av hur det gick till då, när loke citat dog. Um, mm. Men så, där spelade Matt Damon, Loke. Och uh, Luke Hemsworth, mm. som spelar Thor. Thor, mm. ja så, Ja, det är, de, är ju, de är ju bröder, så det är ju... Ja. ja, men did you spot the last one? Alltså so Clancy Brown, eller? Uh, nej, nah. alltså Sam Neill spelar ju orden i den där samma <laughs> setup. Ja, ja, precis. Ja, mm. det, ja. det var liksom, jag, jag missade alla de där. Uh, jag, ja, nej, alltså jag spottade inte Sam Neill, jag, jag hörde sen. Mm. Uh, men ja. okej. Okay. <laughs> <laughs> Ska du jag jaga dinosaurier egentligen. Nej, men det var, det var en intressant grej för att jag som sagt, jag missade helt. Jag kände Matt Damon och sen var det liksom Luke Hemsworth. Mm. Ja, mm. för man har ändå sett honom i någonting. Så att... mm. ja. ja, han har säkert har i någonting. <laughs> Ja, men han var ju också i Westworld. ja så Ja. Oh shit, alla är ju i Westworld tydligen. Alla, ja, men alltså, alla är i Westworld. Ja, men alltså, han spelar ju den här äh, säkerhetschefen. ja Ja, ja nu ser jag det. Ja. Oh, goodie. No, men nu är du det mm. Ja, för övrigt ska vi Ska vi ta 30 sekunder att kommentera hur onödigt Tessa Thompsons karaktär var i den här serien eller den här filmen? Nå, no. låt dem Okej, okay. vill du eller börja ska jag? Nej, börja, börja för all del. Ja, okay. det där. Okay. Jag har inte riktigt kommit över allt hennes drickande. Okej, okay. ja. What a badass. No, men. Mm. Alltså, att Thompsons karaktär var onöd i den här filmen. <laughs> Nej, jag tyckte inte Hon var jättenödvändig För hon är ju den nya love interest För, för Thor En sak som Marvel har börjat göra De har liksom mm. gjort de här Love interest där man aldrig riktigt Änligen säger någonting För jag antar att någon av dina eldar Men vi kan vi alltid rädda någon prinsessa Så du har som mm. bara liksom någon tjej där Och det är som nästan alltid samma setup Det är som att att du, du har någon där, där som är liksom taffa snails för att det är som strong female mm. character, right? Yeah. Ja. Alltså fuck, att hon verkar nog vara en självständig kvinna, hon. Att, jag antar att hennes väska är som helt full av libress, men att <laughs> man får fuck's sake, mm. liksom, vad, som, vad, vad är hennes motivation? Vad vill hon? Oh, hon är ja. en stark självständig kvinna, vad behöver du med, Sami? Uh, mm. Ingenting, I guess. I'm sorry. Mm. Uh, där fick du, min han. Ja, men alltså hon är ju bara där och liksom här butter ut och snarpar med munnen tills hon kommer på att Nej, no, jag vill nu egentligen vara med. Får jag komma med Thor? Mm. Mm. Och liksom och Thor då säger ingenting för det skulle bara bekräftat att han hade någon sorts makt över henne. No, we can't have that. Kommer hon med. Hon kan nog slåss hon, vet Mm, hon var ju trots allt en del av elittruppen som ja. hade varit med och, och först då, så att säga, slagit tillbaka uh, Kate Blanchets karaktär hela, hela eller hur man uttalar det, uh, då, första gången som hon försökte fly från sitt fängelse som ingen vet var det var. Mm. Ja. ja, men... Uh... Ja, men hon var hon var och bra och jag är tur att hon var där och hurra etcetera etc. Mm. Kul att de sätter in de här starka kvinnliga karaktärerna så att alla flickor men, har någonting att associera men, med när de ser filmen. Men, så det inte bara blir men, en men, enda stor korvfest. Men du ser de måste ju ta in någon, någon och jag tycker att det här var ett mycket bättre val än att de skulle haft kvar sig i Kat Dennings karaktär. Från de tidigare Thor-filmerna. Vad är den där konstiga kärringen som man började tycka om? Nej, det var ju det var ju Natalie Portman. Uh, men, a men, ju... men alla liksom var ju kära i Natalie Portman. Var inte typ hela alla. Mark Ruffalos grej och att han var typ kär i Natalie Portman? Nej, inte det är Natalie Portman. Det är ju Scarlett Johansson, vad det inte så. Ah, ja. Okay. ja, Det var Stellan Skarsgård som var kär i Natalie Portman, lite. Oh god, ja. Ja, alltså, jag orkar fucking marvel ja, Men det väntas nu, nu Stellan Skarsgårds karaktär var väl var en pappa till den här karaktären? I don't remember. Stellan Skarsgård var alltså, pappa till någon, så mycket minns jag i alla fall. Ja, ja, är i okay. så pappa han typ Thor på ryggen och som, <laughs> <ja>. <laughs> Welcome ja, till Welcome to the family, Ja, men alltså Kat Dennings karaktär var ju, var ju den här uh, var comedic sidekick mm. uh, i det där forskarteamet som ursprungligen då hitta Thor efter att han blev strandsatt på jorden och mm. hon mm. var mm. sen med dem med i fortsättningsdelen och var ju bara komedig sidekick hon hade ju ingenting annat att göra än att liksom skrika och uh, reprisera sin roll från uh, Two Broke Girls Right, I would not know alltså det är sådana här karaktärer som jag som bort ur mitt sinne. Mm. För jag orkar inte med dem. Men jag antar att, att hennes avsaknande då är liksom varför Thor som så liksom, god damn funny all the time. It's funny you guys, it's funny Thor. Mm. Oh, ja. Mm. Ja, men, vilken bra film. Jag tyckte bäst om slutet <laughs> för att <laughs> mika in ens Ja, men, ja jag tycker mest som sluta för då var det slut. <laughs> ja. ja. men, mm. ja, men alltså, varför kallar den Ragnarok? Alls att jag jag vet man, att, liksom, att, typ att det det slutar på slutar på någonting slutar på. Asgard. Ja men, ja men för fuck så det liksom, är det inga som läser längre? Att liksom heighten lasts liksom, nordisk mytologi. Om ni ska ändå som sett det här där, kan ni, ni som ha någon som är som I don't know Ja, men hur länge skulle det ta att läsa genom all det där? Typ, tre timmar isch Det är ju inte som så otroligt långt. Det är ju som långt att man behöver läsa varenda snorlag-karaktär gör någonstans. <laughs> men det är ju som mm. Ragnarok, right? Liksom, mm. Alltså, ska jag berätta vad Ragnarok är? Är det folk som inte vet? Eller liksom, what, what is this? <laughs> Nej, men inte, inte måste vi nu utbilda lyssnarna i allt ändå. Nej, no, men... Alltså... Right, alltså Ragnarok. Det är liksom. Det, det är liksom den nordiska versionen av Gehenna. Och som blir vad Gehenna. Så liksom, no, det är slutet på allt. Att det är liksom. Yeah. Uh, att tanken är det här leder till ett kataklysmiskt uh, slag. Där om jag minns rätt så som uh, Loke mördar orden. Och uh, Sen så liksom, Och sen så kommer jättarna från typ utgård. Och sen så anfaller typ alla äh, valhall Alltså blir det ett jättestort slag. Och sen så, så dör alla. Och i slutet så skulle hela världen bli äh, befolkade en av två människor. Som överlevade. Ähm, och... That's it. Men att tanken är mm. att det är massivt kris som i princip upphör existensen. Och man kan ju, ju postulera sig att de är det här nu då någon sån här omskrivning eller en annan version av skapelsam. Liksom mm -hmm. är det här det som hände före. Är den lustgård och stå. För att det användes ja. ju liksom typ i jude och kristianska liksom, my och sen att man. Great Beings Walk the Earth, Behemoth och liksom Leviathan och alla mm. sådana här grejer. Som yeah. the, the, the Land of Nod och all that crap. So, mm. Uh, mm, att, men inför det ju en liten isolerad händelse. Alltså so, Ragnarok mm. där, att kalla liksom det som hände i filmen för Ragnarok, det är ju som att kalla som liksom, att Oj lel, liksom nu blev det nu blev det krig i världen och liksom shit, nu finns inte kosnäs mer. Ja. Ragnarok, fack. <laughs> alltså, man... Ja, ja, ja alltså, precis det. Det var liksom det var hämtst. Nu skicka nåm med igen så. Nej ja. det här för. Bajs? Det är säkert någon arilysnare. Ja. ja. De, de, de, de hörde att du talar i larm. Ja jag säger där. Ja. Jag börjar säga, jag ville jag Ja. Men faktiskt det var ju en så alltså isolerad händelse. Det var ju det. Ja. Oh. Och, och egentligen så var det ju ganska långt utan någon form av vad ska vi säga. Where were the stakes? Om vi säga som så. Var vad var biffarna? Ja, var ja. biffarna? Tänk, uh, i, i oj, nej. Vår, vår dåliga humor Börjar bli syn <laughs> Fuck Det var, just, det var, det där, det var så lagt Men vi gjorde båda samtidigt It's horrible, mm. horrible. No, Men Okej okay. mm. men, men det, det är liksom sådär För jag hatar när folk gör det här För att om du löper en film Till exempel mitt favoritexempel är att Det fanns någon film Av um, What's his name det då? Clint Ease Changeling. Som handlade om liksom, ja. att det var något van som var på omvägar. Men jag trodde som liksom, att det skulle handla om den liksom, som så här äh, som så här mytologiska changeling som mm. liksom att ja. och som så här. Då. Ja. Men nej, det var inte om det. Det ja. var något fucking super långt och super tråkig drama om någon fucking charring som man säga och liksom, som det alltid är. Och att, att ja men nu kan någon göra en film som heter Changeling på jättelänge, satan. Att, det är som samma sak, liksom att fucking Ragnar, men varför kallar det liksom Armageddon som liksom Thor och fucking Hulk som står på soffan och släpper brakare så att liksom det blir fåror i vitt Vitto. Oh, it's Armageddon. I <laughs> see what we did. <laughs> uh -huh. Jag förstår att någon riktigt har liksom läst Wikipedia-sidan typ då för Ragnarök eller någonting. Mm. Men för faktiskt, liksom, Dig deeper, guys. Liksom, om det faktiskt är slutet på allting, ja, jag kallar det Ragnarökd eller Armageddon eller liksom Satan kommer med 74, men don't do that. Det är så så gay och det är så billigt och det är så onödigt. Jag liksom, kallar det liksom mm. Thor... The funny years eller liksom <laughs> fucking uh, liksom Thor and Hulk bannjuåren eller yeah. liksom yeah. Thor, liksom yeah, goes that, on that a holiday eller whatever yeah, the fuck. Thor Fight Club. Ja, yeah, why not? Thor, mm. liksom <laughs> bringing the franchises together, liksom. mm. yeah. Thor through electric Thor. Boogaloo. Yeah. Uh, yeah. Yeah. – The interlude. – Ja. The Thor in my eye. <laughs> <Ja>. <laughs> För han förlorar ju ett öga. Ja. ja. Som hammerfall. <laughs> – Ja, ja men det skulle ju egentligen kunna heta faktiskt. Eftersom hans hammare blev förstörd. Ja. Det skulle, det kunna... Det, skulle egentligen kunna vara det. Ja. Mm. Mm. Ja. Ja, eller sen The Power Within för det var, mm. det var ju det som var hela grejen, att hans kraft var ju alltid i han själv, mm. det var ju inte hans hammare ja om man är som alltså det är, det är riktigt sådär Benjamin Susha -ögonblick. för man bara väntar att det ska komma in någon sån där Disney-figur eller låt ditt visa vägen som tur tur det var du hela tiden du hade i dig inom <laughs> dig really jag började funda yep. i något när det var någon som talade om någon, någon grej där på uh, på liksom den här färlig huvudgolblom på näten Börde de tala om mm -hmm. någon som så är kärna och stänga liksom att oj, shit, ska de få dit och göra en ny hammare eller någonting? För de hade ju ja. sagt att den där mjölning var gjord av Energin och den Ja, metallen från en döende kärna, ja. Mm. Ja, så jag satt ju redan och liksom förberedd mitt anus på att, liksom, att men, I guess de kommer att få dit nu då av någon anledning och ja. göra en ny hammare, men NO! Yes. Stora Raiden, liksom, att han kan göra blixta nu. Ja. Ha. Uh, okay. och sen så kommer någon och säger, men samman förklarar det faktiskt, använd bara hammaren för att kontrollera sin kropp, shut up <laughs> att it makes no sense, att han borde lärt sig det för länge sedan i så fall eller yeah, det var någon mm. sån fucking hint om det liksom att, plus att det var mycket annat med den där hamman. just det där, den var tung och ingen kunde lyfta den, och att liksom yeah. plus att, igen, och, tycker man lägga väldigt fast and loose med den här mytologin där att Mjolnir mm. hade ju faktiskt en funktion. Det var bara en fucking hammare. Men ja, men så här blir det. Liksom, outbildade människor ska liksom skriva saker baserat på. på Existerna mytologi och hela shit. Liksom, steg ett. Läs faktiskt den ni rippar off, Please. Att ni behöver liksom slaviskt följa det. Men liksom, för fuck's sake. Liksom, mm. Thor en hamster. Thor en Mjölnis är egentligen ett hagelgevär. Man är som <laughs> också sådär att, att så där att alltså som vara som imponerande de kall Urban Star liksom skjuta liksom döda Viking med liksom dubbla hagelgevär uh, eller alltså, maskin som maskiner uh, så man kallar som man kallar för des och Troy. Uh, ja, ja och, som, och, som att okej, okay, jag hoppas de blev avskedade för det där för att seriously. <laughs> what the fucking fuck. Uh. oj skurge en mm. sån skurge han, han, han var nog lustig han oh. Min han Gällande ja med de här post-creditscenen var ganska lackluster den här filmen ja men den där, om jag förstår rätt så den där mid-creditscenen så skulle väl då i princip skulle det där skeppet de ser vara det skeppet på vilket Thanos finns vad right. fan var den där lila duden som samlar ja. alla de där universum här i pungarna nu då. Ja, ja. alla ja. de där evighetsstenarna på sin din, handske. Han har dina right here. <laughs> Just så. Oh. Det, det, är bara, det är bara för att du vill att han ska fondle your stones så att säga. Sure, why not? Hellre än att se den här filmen en gång till. Ja, no, men inte... Ja. Vi får, ska vi bara vara tacksamma att vi såg den här och inte Justice League då? Eller? Det tycker jag ur en rent personlig synvinkel alltså, så ja, det, det var definitivt en bättre film än Justice League. Mm. Banne mig. Ja, vad ska ha hänt om vi ska gå gått och se Justice League, tror du? Jag tror att vi ska ha varit är mycket argare spoiler-varning. Nej, jag vet nog exakt vad som ska hända. <laughs> ja, no, berätta. Ragnarök! Spoiler och spoiler-varning! Spoiler och spoiler-varning! Spoiler och spoiler spoiler-varning! Spoiler nu är det slut!